Чорнота під час в'їзду Хмельницького в Київ їхав верхи на коні разом з іншою старшиною, але ж з Христиною лишилися в саднях позаду козацького війська. Полковник бачив урочисте вшанування гетьмана народом і патріархом, і серце його мліло від щастя, та тільки розум пророкував йому, що до волі України ще далеко. І що боротьба за волю ще не скінчилася, а тільки починається, бо занадто вже легко та воля добулася. А через тиждень після того в церкві братського монастиря Чорнота з Галиною стали на рушнику і взяли шлюб. Вінчав їх сам і гумен, а сватами були гетьман та військовий писар Виховський. Молоду свою Чорнота вбрав як віточку. І всі, хто дивився на неї в церкві, дивувалися з її вроди, ласкавого, веселого погляду і стрункої постаті. Напередодні шлюбу Галина таки зробила те, що хотіла. Змінила римську віру на грецьку і дістала собі помазання у тому ж братському од руки ігумена. Тепер, стоячи під вінцем, вона почувала, що єднається зі своїм чоловіком, не тільки душею і тілом, а навіть думками і світоглядом. Щастя грало в очах молодої дівчини, коли вона слухала, як бурсаки виспілувала на клирусі «Ісайя лікуй», і ніякі згадки про своє минуле і навіть про батька не потьмарювали її щастя і радості. А зараз же після шлюбу Чорнота справив у найнятому будинкові «Бучне весілля», Закликавши на те весілля не тільки гетьмана і старшину, а й всіх простих козаків, хто під час весілля траплявся біля будинку, дружка ж його криться, аж спотикався, бігаючи побіля гостей та припрошуючи всіх пити. Стара Христина вбрата в нову городянську гаптовану сріблом сукню, не отходила від от своєї годованки, повчаючи її українським весільним звичаєм. Гетьман же пильнував і навіть заздалегідь перестрігав гостей, щоб, шануючи його і молодого, ніхто в присутності молодої аж ніяк не ганьбив поляків, бо паночка, мовляв, хоч і зреклася вже польщизни, та проте її батько шляхти, чи було б зневагою до неї, коли б голосно хто-небудь почав ганити шляхту. На початку весілля справді всі пам'ятали пересторогу Гетьмана і поводилися чемно. Коли ж підпили, то забули про те, що з поляками вже сталася згода, і розпустили язики, так що Гетьман, почувши їх, порадив молодому скоріше йти з молодою до опочивальні. Чорнота був не від того, бо бачив, що Галина вже стомилася, і, уклонившись гостям, поїв свою молоду до окремої світлиці, чудово вбраний рушниками та килимами. Криця ж лишився біля гостей, частував їх винами і звеселяв музиками до світу. Місяць молоді прожили в Києві. Вони оглядали стародавні напівзруйновані церкви, побудовані ще за часів київських князів, ходили по печерах, дивувалися з гір на чарівні краєвиди по долині Дніпра, і були щасливі своїм єднанням. Не щулися молоді, як приминув той місяць. Як чарівний сон одлітає кудись у безвість з першим світом трудового ранку, так і місяць той щасливий зник у вічність. Молодим довелося на якийсь час розлучитись. Гетьман своєю канцелярією, арматою і кількома полками козаків – у місяці лютім виступив в Переяслав, щоб привітати там посланців московського царя, турецького султана, молдавського господаря і угорського князя. Всі ці державці, прочувши якої міці була Україна, хотіли запобігти ласки Гетьмана, щоб з його допомогою досягати всякому своєї мети. Туди ж до Переяслава Гетьман сподівався і комісарів от польського короля. Разом з Гетьманом переїхав до Прияслава Чорнота. Галина ж з Христиною прибули туди тільки через тиждень і застали Прияславі упорядковану Чорнотою хату. В тій хаті і оселилися молоді, знову пригадавши щасливі київські дні. Не вспів Гетьман, як годиться, упорядкувати для чужосторонніх гостей помешкання, аж ті почали вже прибувати. А щодня в Прияславі... Почалися зустрічі посланців з пальбою, щодня ж відбувалися в гетьмана бенкети то з одним, то з другим посланцем. Всі вони попривозили гетьмановій старшині подарунки, всі вихваляли лицарство козаків і захочували Хмельницького до спілки з своїм державцем. Посол же угорського князя прямо казав, що коли б Хмельницький з козаками допоміг його державцю стати польським королем, був би гетьмано в Києві і з усією Україною по Львів та Галич незалежним князем. Хмельницький з усіми був вічливий, всім дякував і впевняв своїй прихильності, сам же нетерпляче дожидав, що йому привезуть королівські комісари. Нарешті й комісари приїхали. Їх було четверо, старий київський воєвода Адам Кисіль, і його син князь. Четвертинський та пан Мястковський. А з комісарами пробуло ще кільканадцять панів, що складали комісаровський почет. Примітка. Почет свита. З самого приїзду Прияслав Чорнота щодня почав покидати Галину вдвох з Христиною, бо сам мусив брати участь у гетьманських бенкетах і вітати разом з ним чужосторонні гостей. Повертався він до хати пізно ввечері, а як коли то із світом, так що з дружиною мало навіть бачився. Проте наслідки такого життя були негарні. Через два тижні Чорнота помітив, що його молода стала сумна і неспокійна. Розуміючи, що Галині не любить те, що він лишає її самотньою, козак почав заспокоювати дружину тим, що гості скоро роз'їдуться, і тоді вони почнуть жити так, як жили в Києві. Галина й сама розуміла, що військовий обозний не може зректися гетьманських бенкетів. І не це причинилося до її непокою, причина була глибша, так що з нею молода жінка не знала, як змагатися. Лишаючись уночі самотньою, вона почала згадувати батька, уявляючи собі, як він мучиться з її вчинку. Та тільки цих своїх думок вона не хотіла виявляти своєму чоловікові. Щоб він не подумав, наче вона кається з того, що вчинила, і ця самотність душі була причиною її непокою і журби. Одного дня, виряжаючи свого чоловіка з хати, на польським комісарам Галина була трохи веселіша, ніж взагалі останнім часом. «Дай, Боже, милий, щоб ти повернувся з доброю вістю», – сказала вона, пособляючи чоловікові причепити шаблю. «А якої б же ти вісті бажала, либідонько?» – сказав Чорнота, пригорнувши до себе гнучкий стан коханої дружини. «Хотіло б, щоб сталося між козаками і поляками згода навіки, щоб і ті, і інші були у своєму праві, щоб ніхто нікого не гнітив, і щоб вся козацька старшина стала українською шляхтою». Чорнота глянув на дружину збентежено і здивовано. «Голубко!» У тебе знову в думках шляхетство. «Не для себе, люби, мій, ні», – виправдовувалася молода жінка. «Хіба мені не однаково? Я твоя дружина, найбільшого щастя мені не треба. Для батька я цього хотіла б, щоб заспокоївся він наприкінці свого віку. Чує моє серце, що прокляв він мене. Я не хотіла тобі говорити, а тільки от уже скільки останніх днів я тільки тебе пізно вночі не маю і я лишаюся самотня, мені почався ввижатися батько. Галина вся затремтіла і припала до чоловіка. Ах, Іване, він такий лютий, такий страшний, як примара. Сю ніч він навіть погрожував ножем. Вигляди, слова дружини дуже вразили і стурбували чорноту. Від того часу, як під замостям Галина прийшла до нього, вона не згадувала про батька, йому вже здавалося, що його дружина зовсім відсуралася його і навіть забула про нього. Аж тепер виявлялося, що коли й було так, то тільки до часу, і що старий батько, хоч може й мимоволі Галини, знову опанував кутком її серця. Чорнота обережно повів дружину до застеленої килимом лави, посадив її й сів поруч, пригортаючи до себе міцно обома руками, неначе страхом стеряти її своє щастя, або, маючи надію, що його міцні обійми одженуть од всі лихі думки й примари. Так от чого ти, серденько, стала така сумна та невесела. Занепокоїлося твоє серденятко. Коли б твій батько любив тебе, він більше б піклувався про твоє щастя, ніж про шляхетство. Ну то почекай, Гетьман, тієї думки, що воно справді так і буде, як тобі бажано, хоч я і не поділяю його надій на те, щоб так воно сталося з доброї згоди поляків. Погомонівши з дружиною ще якийсь час, розваживши її, заспокоївши, Чорнота вийшов з хати на ганок, скочив на свого вороного коня, що давно вже осідлений бив копитом біля ганку землю, і поїхав до Гетьмана. В південь Галина почула свої хати, як за околицею міста почали палити з гармат, і догадалася, що комісари прибули. Хоч от чоловіка вона і знала, що гостей мали вести прямо до гетьмана на обід, і через те не хвилювалася з того, що Чорнота довго не вертався додому, проте весь день була в напруженні. Коли ж врешті ввечері він повернувся, серце Галини з першого погляду на чоловіка завмерло, бо по сумних, збентежених очах свого молодого вона вгадала, що він приніс недобрі вісті. «Бачу по тобі, друже мій», – говорила вона, допомагаючи козакові перебратися в хатнє вбрання, що недобрі вісті ти приніс, недобрі, галочко, не буде між нами і поляками згоди до віку, як я й передрікав Гетьманові. А через що ж саме? Король уже зрікається того, про що, як говорить Хмельницький, мовлявся з ним через пане Немирича, коли ще тільки змагався за польську корону, а може, й так, що пани примусили його зректися свого слова. Замість волі всій Україні комісари привезли гетьманові грамоту на гетьманство, нікчемний шматок паперу та ще кілька цяцьок, а саме булаву, кругву, бунчук. А які ж умови згоди? Умови? Замість його Король дає обіцянку побільшити кількість реєстрових козаків, а за ту обіцянку вимагає, щоб гетьман зараз же спинив свалолю ватажків козацьких загонів і примусив поспільство коритися панам. По так що на згоду нема ніякої надії. Та чи на те ж ми кров свою проливали? Хати покинули Україну, трупом засівали, щоб знову народ свій в неволю віддати. Тепер уже Гетьман схаменувся, тепер уже кається, що не слухав нас полковників під Львовом та під Замостям, коли ми радили йти йому на Варшаву. Нам він не вірив, коли говорили, що може бути в Києві незалежним ні від кого державцем всієї України, а тільки чужостороннім посланцям повірив. Упевнився він у своїй міці, та тільки шкода, що пізно, бо до Варшави тепер далеко, а поки збереш наново військо та підеш до Польщі, то й поляки спроможуться військо зібрати, і вже не дадуться, щоб голими руками їх узяти. Багато, багато крові ще пролється і польської, і козацької. Як мені все тяжко з мукою на чолі, сказала Галина. А я ж то мріяла, що буде згода, і ми з тобою будемо десь на Україні жити лагідно та тихо. Чорноти неначе не чув своєї дружини і говорив буцім би сам до себе. Кажу гетьманові, не приймай клейнодів від короля. Навіщо нам ті цяцькі? У нас є свої клейноди від рідної ненькі, Січі Запорозької, Народ тебе обрав гетьманом мене король, народи клейноди тобі дасть, так ні. Не слово каже, було б не прийняти. Знову якесь вагання. І от завтра на Майдані буде урочисте доручення гетьманові королівських клейнодів. Певно ж, ще будуть наради, може ще комісари відступляться від от свого. Наради? Наради, запевне, будуть. Та з нарад нічого не буде, бо пани не зречуться своїх маєтків та своїх хлопів. Народ же наш... «Не зречеться тієї волі, що мечем добув, і гетьман повинен сказати панам, тепер уже вам до України зась!» От через що немає надії на згоду, і між нами і поляками знову мусить початися смертельна боротьба, доки один з борців знеможиться і впаде переможений. А що як обоє? Що обоє? Обоє борці впадуть знеможені, непритомні, а хтось третій прийде, забере Бог в неволю. Чорнота встав, здивований і вражений словами своєї дружини. Твоя правда. Це може статися. Але що ж робити? Де шукати шляху до волі, як не в боротьбі з тим, хто тебе зневолює? Що чинити, коли той, до кого ти по друзяцькому, простягнеш руку, зашморгує тобі на шиї налигача? Помітивши, що чоловік, що далі все дужче дратується і хвилюється, Галина перевела розмову на хатні справи, згадала Христині подавати вечерю і так всяко довела думки чорноти від розмови з комісарами. Другого дня зранку в Прияславі на Майдані перед церквою стало колем кілька козацьких полків. Після сніданку у те вся козацька старшина з гетьманом на чолі щоб прийняти від посланців комісарів польського короля Клейноди. Прибули глянути на те вшанування Гетьмана і всі чужосторонні посланці. Що ж до народу, то він не тільки затопив весь Майдан, так що вже не було куди їй палиці встромити, а вкрив собою понавколо Майдану всі Баркани, дерева і навіть покрівлі будинків. Ідуть, ідуть, почулися вигулки людей спершу десь далеко на стріхах, а далі, перекочуючись з хати на хату, з вулиці на вулицю, докотилися вони і до Майдану, і до купки козацької старшини. Тисячі очей втопилися в той край Майдану, звідкиля мали вийти комісари. А от нарешті вони з'явилися. Попереду всіх сивий, як молоко київський воєвода Адам Кесіль, Ніс на шовковій подушці королівську грамоту Хмельницькому на гетьманування та срібно золотими розводами обкладену самоцвітами булаву. А слідом по ньому бравий молодий гусарин син Киселя ніс в руках розгорнуту гетьманську корогву. Ще далі останні двоє комісарів і дехто з їхнього почету несли останні військові клейноди. Тільки ця урочиста процесія війшла на майдан, як з натовпу почувся голосний поклик. Чого прийшли до нас, вражі ляхи, згиньте. Не встигла козацька старшина роздивитися, хто то гукнув, як зразу почулися сотні голосів. Згиньте, вражі пани, згиньте з України, не треба нам ваших подарунків. За хвилину на Майдані розляглося свистінні й тюкання і щенився вже такий бешкет що тільки могутній поклик гетьмана та булава, піднята їм догори з погрозою, потишили натовпи і дали комісарам можливість наблизитись до козацької старшини.